Над невидною академією небо горкотіло і блискало. Дощ періщив по її дахах і вихлюпувався через горгулі, що чатували на водостоках. Хоча якась одна чи дві з тих, що були хитріші, таки чкорнули і сховалися у лабіринті черепичного перекриття. А значно нижче, у великій залі, восьмеро наймогутніших чарівників на дискосвіті зібралися разом довкола церемоніальної октограми, кожен на своїй позиції в одному з її кутів. Насправді вони були не такими вже й могутніми, якщо на те пішло, але, безумовно, мали талант виживання, що в умовах жорсткої конкуренції у світі чарівників було фактично одне і те ж. За спиною кожного чарівника восьмого рівня стояло, наступаючи йому на п'яти, півдесятка чарівників сьомого рівня. Тож найстаршим чарівникам довелося розвинути в собі інтерес до, скажімо, скорпіонів у своїх ліжках. Як говорить на цю тему одне старе прислів'я, «Коли чарівник втомився шукати бите скло у своїй тарільці з вечерею, він втомився від життя. Найстарший чарівник Грейхольд Сполт, з ордену давніх і істинно великих мудреців нерозривного кола, обіперся на свою різьблену патерицю і мовив так: продовжуй ти далі, дощевоску. Мої ноги геть мене не слухаються. Гелдер, витримавши паузу задля більшого ефекту, перевів на нього погляд. Гаразд, В такому разі говоритимо стисло. От і чудово. Ми всі сьогодні вранці очікували настанов з огляду на те, що відбувається. Чи може хтось з присутніх сказати, що їх отримав? Чорівники скоса поглянули один на одного. Ніде, окрім братської благодійної вечірки після профспілкових зборів, не зустрінеш стільки взаємної недовіри та підозрілості, як на збіговиську найстарших чарівників. А справа була в тім, що день минув дуже кепсько. Демони, яких терміново викликали сьогодні з підземельних вимірів, і які зазвичай були готові надати будь-яку потрібну інформацію, Дивились на них, мов, барани на ворота, а коли їх про щось запитували, намагались непомітно вислизнути. Чарівні дзеркала потріскались. На картах каро щезли всі зображення, кришталеві кулі потьмяніли. Навіть чайне листя, до якого чародії зазвичай ставилися зі зневагою, як до несерйозної забави, що не вартує уваги, Збилося до кубки на дні чашок і не хотіло ворушитися. Коротше кажучи, присутні в залі чарівники не мали гадки, що робити. Було чутно загальне схвальне бурмотіння. – А тому я брабаную провести обряд Ашкенте, – закінчив думку Гелдер, надавши голосу драматичного звучання. Він, ведверто кажучи, сподівався кращої реакції з їхнього боку чогось на зразок. «Ні-ні, тільки наш Кенте. Людині не годиться гратися з такими речами». Насправді ж прокотився Гомін, що виражав загальну підтримку. «Слушна думка! Розумне рішення! Про що тут думати? Проводьмо!» Трохи розчарований Гелдер викликав процесію молодших чарівників, які принесли до зали різноманітні магічні атрибути. Як вже можна було здогадатись, на той час у братстві чарівників існувало певне розходження думок щодо того, як слід практикувати магію. Молодші чарівники продовжували стверджувати, що магії час набувати нових, сучасних форм і що їм усім слід перестати вовтузитися зі шматочками воску та кістками, а натомість поставити всю справу на належно організовану основу. З програмами наукового дослідження та триденними конвентами в хороших готелях, де вони могли б презентувати доповіді під назвами, приміром, «Куди прямує геомантія?» та «Роль семимильних чобіт у небайдужому суспільстві». Траймон, наприклад, останнім часом майже не практикував магії, натомість ефективно та чітко керував орденом і писав силу вселенну нагадувань. На стіні у своєму кабінеті мав великий графік, рясно утиканий кольоровими кнопками, прапорцями та стрілками, який ніхто, крім нього самого, насправді не розумів, хоча вигляд його неабияк вражав. Чарівники іншого штабу вважали, що цей спосіб життя сприяє підвищенню рівня метану в атмосфері і етанолу в крові, і вперто відмовлялися мати справу з образом, якщо той не був виготовлений з воску і витиканий шпильками. Керівники восьми орденів, які як один прихильники традицій, теж дотримувались таких поглядів. Тож магічні інструменти, розкладені довкола октограми, мали однозначний і солідний окультний вигляд. Баранячі роги, черепи, вигадливі металеві вироби та масивні свічки були більш видовищними. Хоча молодші чарівники запевняли, що для обряду ашкенти можна спокійно обійтися трьома дерев'яними трісками, та чотирьма кубиками мишечої крові. Приготування до ритуалу зазвичай займало декілька годин. Проте завдяки спільним зусиллям старших чарівників воно було значно коротшим. І вже приблизно через 40 хвилин Гелдер продекламував завершальні слова заклинання. Вони зависли перед ним на мить та й розтануть. Повітря в центрі октограми затремтіло й не би загусло. А тоді в ній раптом з'явилася висока темна постать. Її було практично не видно з-під чорного плаща. Та це, мабуть, на краще. В одній руці вона тримала довгу косу і важко було не помітити кісточки, що біліли замість її пальців. Її інша кістлява рука – Тримала шпажку з кубиками твердого сиру та шматочками ананасу. «Ну», – сказав смерть. До речі, тут треба нагадати, що на диску смерть чоловічої статі. І в голосі його були все тепло та барви айсберга. Він, помітив здивовані погляди чарівників, і подивився на свою шпажку із закускою. «Я був на вечірці», – додав він з докірливою ноткою в голосі. «О, істото землі пітьми. заклинаємо тебе відриктися від...» – почав був Гелдер з твердим владним голосом. Смерть кимнув. «Так, так, все це мені відомо», – сказав він. «То чого ви мене викликали?» Кажуть, ти здатний бачити, як минуле, так і майбутнє, сказав Гелдер трохи невдоволено, бо ефектна промова про зв'язування та покору була однією з його улюблених і говорили, що вона йому вдається справді чудово. Це абсолютна правда. Тоді, можливо, ти міг би нам пояснити, що саме відбувалося сьогодні вранці. Продовжив Гелдер, зібравшись з духом, він гучно додав. Наказую тобі іменем Азімрота чи Келяї. Ну годі, ти вже досить чітко висловився, сказав Смерть. Що саме ти хотів би знати? Багато чого трапилось сьогодні вранці. Одні люди народились, інші померли. Усі дерева трохи підросли. Хвилі на морі склалися у цікаві візерунки. «Я маю на увазі Октаву!» – холодно сказав Гелдер. «Он як! Ну, то було просто переформатування реальності. Наскільки я розумію, Октава намагалася не втратити восьме заклинання». Воно, очевидно, отот -от мало випасти з диска. «Зачекай, зачекай хвильку», – сказав Гелдер, задумливо потираючи підборіддя. «Ми говоримо про те заклинання, що засіло в голові Ринсвінда, того високого і сухого чоловіка, ледь хірлявого, о те, що, що він носив у собі всі ці роки, а вже ж». Гелдер насупився. Це ім'я обіцяло чимало клопоту. Як відомо, коли помирає чарівник, всі заклинання, що він тримав у пам'яті, стають вільними. Тож навіщо перейматися порятунком Ринсвінда? Заклинання врешті-решт саме повернеться. «Навіщо в такому разі?» – вголос подумав він та, схаменувшись, швиденько додав. «Іменем і Ріфа так Чарла заклинаю тебе її!» «Я б хотів, аби ти це припинив», – сказав Смерть. «Мені відомо лише те, що вісім заклинань слід промовити разом в наступний кнурвечір, або ж диск буде знищено». «Говоріть голосніше, ви двоє!» – зажадав Грейхолд Спулт. «Замовкни!» – роздратовано кинув Гелдер. «Це ти мені?» «Ні йому, глухий пень!» «Я все чув!» – підскочив Сполт. «Ви молоді люди!» Тут він замовк на півслові. Смер дивився на нього довгим уважним поглядом. Так, наче хотів добре запам'ятати його обличчя. Слухай казав Гелдер. Повтори, будь ласка, що ти сказав наприкінці. Гаразд? Диск буде що? Знищено, відповів смерть. Тепер я можу йти. Я залишив там свою випивку. Стривай, поквапився Гелдер. Іменем Челлікіні та Орізона ну і так далі. Як це розуміти? Знищено. Це давнє пророцтво, закарбоване на стінах всередині великої піраміди Цорта. Знищений світ звучить, як на мене, само собою зрозуміло. І це все, що ти можеш нам сказати? Так. Але ж Кнурвечір вже за два місяці. Так. «Скажи, принаймні, де ринс він зараз?» Смерть знизав плечима. То був жест, що особливо добре пасував його статурі. Скунський ліс! Як рухатись до узбіччя від вівцескельних гір?» «А що він там робить?» Розпускає нюні. «Ага, тепер я можу йти!» Гелдер неуважно кивнув. Він мрійливо подумав про ритуал вигнання, що починається словами «згинь, омаро!» і містив деякі доволі яскраві фрагменти, над якими він ретельно попрацював, та зараз йому чомусь забракло ентузіазму. «Так, а вже ж!» – відказав він. «Дякую, так!» А тоді з тим, щоб не нажити собі ворогів серед створінь пітьми, додав вічливо. «Сподіваюсь, добра вечірка!» Смерть не відповів. Він пожирав сполда таким самим поглядом, як голодний собака кістку. Тільки у цьому випадку все було приблизно навпаки. «Я кажу, сподіваюсь, добра вечірка!» – голосно повторив Гелдер. «Наразі це так», – спокійно мовив Смерть. «Та, думаю, опівночі вона зіпсується». «Чому ж?» «Бо вони думають, що саме тоді я зніму маску». З цими словами він зник, залишивши по собі лиш коктейльну шпажку та невеличку смужку серпантину. За усім цим, непомітно для інших, дехто спостерігав. Звичайно, це було повністю проти правил, та Траймонд знав про правила геть усе і завжди вважав, що їх потрібно створювати, а от дотримуватись не обов'язково. Задовго до того, коли восьмеро найстарших магів серйозно взялися обговорювати, що мала на увазі примара, він вже давно був на нижніх рівнях академії, у підземеллі, де містилися основні приміщення бібліотеки. Це місце вселяло благовійний страх. Багато книг, що тут зберігалися, були чарівними, а щодо гримуарів слід пам'ятати, що в руках бібліотекаря, який звик до порядку, вони стають вкрай небезпечними бо він неодмінно покладе їх усіх разом на одну полицю. Це невдалий хід щодо книг, з яких просочуються чари, тому що коли дві і більше такі книги опиняються поруч, вони формують критичну чорну масу. До того ж чимало менш істотних заклинань, дуже вибагливі щодо своїх сусідів і мають звичку виражати своє невдоволення ними, шпурляючи книгами через усю кімнату. Ясна річ, що довкола такого витоку магічної сили завжди відчувається присутність потвор з підземельних вимірів, які скупчуються довкола магічного витоку і постійно намагаються проникнути крізь стіни реальності. Працювати в магічному книгосховищі бібліотекарем якому доводиться проводити свої дні в отакій сильно зарядженій атмосфері, це робота з високим ступенем ризику. Головний бібліотекар замислено чистив апельсин, сидячи на своєму робочому столі, добре це усвідомлював. Він підвів погляд, коли зайшов в Траймон. «Мені потрібно все, що ми маємо, про піраміду Цорта», – сказав Траймон. Він прийшов підготовленим і витяг із кишені банан. Бібліотекар подивився на нього сумними очима і грусько зістрибнув на підлогу. Траймон відчув, як м'яка долоня стиснула його руку, і слухняно пішов слідом за бібліотекарем, який перевальцем подивав вперед між рядами книжкових полиць. На дотик долоня була наче шкіряна рукавиця. Навкруг них шипіли й мерехтіли тихим сяйвом книги. Лиш зрідка на півмороці пробігав розряд безконтрольної магічної сили – в напрямку до завбачливо розміщених прутів заземлення, що були прикріплені цвяхами до полиць. У повітрі чувся жерстяний блакитний запах і звук ледь вломного цокотіння потойбічних сутностей. Як і багато інших приміщень невидної академії, бібліотека насправді була набагато просторішою, ніж здавалося ззовні. А все тому, що магія дивним чином викривлює простір. До того ж, це була чи не єдина бібліотека у Всесвіті, що могла похвалитися полицями Мебіуса. Але картотека в голові бібліотекаря була в ідеальному функціональному стані. Він зупинився біля стосу замусолених книг, що погойдувався у повітрі, і, стрибнувши вгору, ще зупі тьмі. Почулося шрудіння сторінок, і на Траймона м'яко опустилася хмарина пилюки. Наступної миті з'явився і сам бібліотекар, тримаючи в руках тонку книжку. -ук – сказав він. Траймон обережно її взяв. Оправа була подряпана з загнутими кутиками. Золоте тиснення літер практично стерлося, і йому ледве вдалося розібрати старою магічною мовою, що була поширена в долині цорт, назву. «Храм же сей величний, що цорт зветься тайна повість!» «Ук?» – стурбовано запитав бібліотекар. Траймон акуратно погортав сторінки. Він не дуже знався на мовах, завжди вважав їх надзвичайно недосконалим інструментом, а відтак таким, який давно слід замінити якоюсь простою і зрозумілою системою цифр. Однак ця книжка здавалася саме тим, що він шукав. У ній були цілі сторінки, вкриті стовпчиками змістовних ієрогліфів. – Це єдина книжка про піраміду Цорта, що є в бібліотеці? – спитав він повільно. – Уук. – Ти впевнений? -ук – Уук. Траймон прислухався. Десь далеко від них почулося шаркання ніг, що наближалися до бібліотеки. І Гомін голосів, що сперечалися між собою. Та він і про це подбав заздалегідь. Чарівник сягнув рукою до кишені. Хочеш ще один банан? Скунський ліс таки дійсно був зачарованим, що на диску було звичайнісіньким явищем. До того ж він був єдиним лісом у всьому Всесвіті, який місцевою мовою називався «Твій палець, дурню» що було буквальним перекладом слова «скунт». Причина появи такої назви була банальною. Коли перші дослідники степлих країв уздовж круглого моря прибули до цього прохолодного регіону на задвірках дискосвіту, вони заповнювали прогалини у своїх картах найпростішим, а відтак геніальним способом. Хапали першу ліпшу аборигена – тицяли пальцем на якийсь віддалений об'єкт ландшафту, голосно і виразно артикулювали запитання і записували усе, що ошелешений бідака їм говорив. Ось так у числених поколіннях атласів були увіковічені такі географічні чудасії, як «Просто гора», «Що-що не розумію» і, звісно, «Твій палець дурню. Дощові хмари нависли над лисими вершинами гори Олскун-Драгот. Хто цей дурень, що не знає, що таке гора? Іскриня зручніше вмостилася під деревом, з якого падали краплини води, і яке безуспішно намагалося зав'язати бесіду. Двоцвіт і ринсвінт сперечалися. Особа, через яку почалася ця суперечка, Сиділа на даху своєї оселі, червоному білу цятку, і зацікавлено за ними спостерігала. Вона мала вигляд когось, від кого тхне так, наче він живе у грибі. І це неабияк турбувало двоцвіта. – Ну, то чому у нього немає червоного капелюшка? Ринсвін зволікав з відповіддю, намагаючись вловити, до чого веде двоцвіт. Що? врешті не витримав він. У нього повинен бути червоний капелюшок, сказав Двоцвіт. І він, безперечно, повинен бути чистішим та набагато, набагато приємнішим, чи що. Як на мене, він не подібний на жодного з гномів. Не розумію, про що це ти. Поглянь лиш на його бороду, строго сказав Двоцвіт. Та мені доводилось бачити головки сиру, оброслі тим, що значно більше скидалося на бороду. «Слухай, він шість дюймів за вишки і живе у грибі», – процідив Ринсвін. «Ясна річ, це Збіса справжній гном». «То ми повинні вірити йому на слово?» Ринсвін занепокоєно зиркнув на гнома. «Даруйте!» – сказав він. Тоді відтягнув двоцвіта на інший бік галявини. – Слухай, – процідив він крізь зуби, – якби він мав п'ятнадцять футів зросту і сказав, що він велетень, ми б також мали тільки його слова як доказ, так? – Він може виявитися гобліном, – заперечив двоцвіт. Ринсвін поглянув через плече на крихітну фігурку, що завзято колупала пальцем у носі. «Ну, – сказав він, – то що? Гном, Гоблін, Піксі – яка різниця?» «Не Піксі, – твердо сказав двоцвіт. Піксі носять такі зеленкуваті костюмчики і загострені догори капелюшки» а з голови у них стерчать такі маленькі штуковини, типу антени з гульками на кінці. Я бачив на малюнках. Де саме? Двоцвіт помовчав якийсь час, розглядаючи свої сандалі. Гадаю, вона називалася... Бла-бла-бла... Бла-бла-що? Бла -бла Не розчув. Маленький турист раптом зацікавився своїми долонями. Книжка про квіткових фей для наймолодших, — промурмотів він вже голосніше. Рінсвінт витріщився на нього торопіло. Це що? Посібник про те, як уникнути зустрічі з ними? Та ні, — поквапився пояснити Двоцвіт. В ній йдеться про те, як їх знайти. Я добре пам'ятаю ті малюнки. На його обличчі з'явився замріяний вираз, і Ринсвінт ледь стримався, щоб не застогнати. «Там був навіть малюнок однієї особливої феї, котра приходить, щоб забрати собі твої зуби». «Що, справді приходить і витягує тобі зуби?» «Ні, ні, я мав на увазі інше. Після того, як у тебе випав зуб, ти мав покласти його собі під подушку». А фея приходила, забирала його і залишила натомість одне рину. Навіщо? Що навіщо? З якого, дива, вона колекціонує зуби? Бо так. Ринсвінт уявив собі на секунду образ чудернацької істоти, що живе в замку, збудованому з зубів. То була одна з тих уявних картинок, Яку намагаєшся відразу ж викинути з голови? Безуспішно. «Тьху!» – сказав він. Червоні капелюшки Він задумався, чи варто просвітити туриста про те, яким є справжнє життя, коли ти радієш, якщо вдалося упіймати жабу на вечерю або знайти сховок від дощу в заячій норі а сова видається тобі безгучним жахом, що шугає серед ночі. Штани з крутячого хутра здаються тобі оригінальною ідею, аж доки тобі особисто не доведеться зняти їх із початкового власника, попередньо загнавши в кут того малого злостивого хитруна у його ж норі. А що до червоних капелюшків? Кожен, хто наважиться розгулювати в лісі у такому яскравому, примітному уборі, розпрощається з ним вже дуже скоро. Цим він хотів сказати. Бачиш, життя гномів і гоблінів бредке, жорстоке і куце, як і вони самі. Він дійсно хотів усе це сказати і не зміг. Як на людину, що має невгамовну жагу побачити увесь безмежний світ, двоцвіт насправді ніколи не виходив за поріг власних ілюзій. Сказати йому правду, було б тим самим, що копнути з спанієля. Тьох ох твіть, товіть. свірінькнув голос біля його ніг. Чарівник глипнув униз. Гном, що назвався Сваєрсом. Дивився на нього знизу вгору. Ринсвін був винятково здібним, домов. Гном йому щойно сказав, «В мене залишилось трохи вчорашнього шербету з тритона». «Звучить апетитно», – скривився Ринсвінт. Свайр знову ж турхнув його у щиколотку. «З тим іншим, довголесим, усе гаразд?» – стурбовано запитав він. «Він просто оговтується від зіткнення з реальністю», – відповів Ринсвінт. «До речі, в тебе немає часом червоного капелюха?» «Щох!» «Та нічого, пусте». «Я знаю, де можна знайти їжу для довголесих», – сказав гном. «І місце для ночівлі теж. Це неподалік». Ринсвінт поглянув на небо до якого тепер, здавалося, можна було дотягнути рукою. Денне світло витікало з навколишнього ландшафту, мов вода, а хмари мали такий вигляд, наче щойно почули прогноз погоди про снігову бурю і тепер думали, що ж робити. Звичайно, істотам, що живуть у грибах, зовсім не обов'язково вірити – але приманка на гачку у вигляді гарячої їжі та сухої постелі змусила Рінсвінда заковтнути пропозицію відразу ж. Отож вони рушили в дорогу. Через кілька секунд скриня жваво зіп'ялася на ніжки і подріботіла слідом. «Гей!» Вона обережно повернулася, перебираючи ніжками у вельми вигадливий спосіб, і, здавалося, глянула вгору. «Як воно бути столярним виробом?» – схвильованим голосом спитало дерево поблизу. «Було боляче. Скриня, здавалося, серйозно про це замислилась. Кожна мідна скоба, кожна дірка для мотузки виражали своїм виглядом максимальну зосередженість. Тоді вона пересмикнула своєю кришкою, і попленталася геть. Дерево зітхнуло і зронило кілька сухих листків зі свого гілля. Хатинка була невеличка, занедбана, і геть вся у візерунках, наче паперова витинанка. Над нею, очевидно, добряче попрацював якийсь пришелепкуватий різьбяр, вирішив Ринсвінт і вчинив справжній розгардіяж, перш ніж його звідти вдалося відтягти. Усі дверці та віконниці були прикрашені майстерно-вирізбленими виноградними гронами та півмісяцями, а на стінах химерними візерунками розсипалися соснові шишки. І він би нітрохи не здивувався, якби з горішнього віконця раптом вилетіла гігантська зозуля. Він також помітив, що повітря набуло характерної в'язкості. Ледь помітні зелені й пурпурові іскорки посипалися в різнобіч з-під його нігтів. «Дуже сильне магічне поле», – пробурмотів він, – «не менш як сто мілітаумів. Примітка. Таум – базова одиниця вимірювання магічної сили. Такою загально прийнятою було вважати обсяг магії, достатній, щоб начарувати не одного невеликого білого голуба або три звичайні більярдні кулі. Ця місцевість просякнута магією, сказав Свайз. Колись тут поблизу жила стара відьма. Її давно вже нема, проте чари й досі тримають ці стіни. Гляньтено. Ну, ці двері якісь трохи дивні, озвався двоцвіт. Навіщо стінам чари, якщо є фундамент, подумав голос Ринсвінт. Двоцвіт несміливо торкнувся однієї зі стін. Вона уся липка. Ну га, пояснив Свайрс. Люди добрі. «Це ж справжня хатинка з імбірного пряника! Ринсвінде! Це справжня!» Рінсвінд насуплено кивнув. «Еге ж, кондитерський стиль в архітектурі!» – сказав він. «Так і не став модним!» «Вона ніби регенерується!» – сказав Свайрс. «Справді дивовижно! Сьогодні майже неможливо роздобути таке житло!» «Немає де взяти пряників!» «Справді?» – похмуро спитав Ринсвінт. «Ну, заходьте всередину!» – сказав гном. «Тільки вважайте на килимок при вході!» «А що таке?» «Солодка вата!» Великий диск поволі обертався під невтомним сонцем. Денне світло заповнювало усі западини та врешті зникало, коли спадала ніч. У прохолодних стінах свого кабінету у невидній академії трайман, схилившись над позиченою в бібліотеці книгою, напружено вдивлявся у її загадкові старовинні символи і, водячи по них пальцем, щось бурмотів собі ніс. Він прочитав, що велика піраміда цорта, котра давно канула у небуття, була збудована з 1 мільйона трьох тисяч десяти блоків вапняку. Він також прочитав, що за час її спорудження десять тисяч рабів загнали в могилу непосильною працею. Він дізнався, що в ній був хитромудрий лабіринт таємних коридорів стіни яких були прикрашені перлинами мудрості стародавнього цорта. Він прочитав, що сума її висоти та довжини, поділена на половину її ширини, становила рівно 1,67563, або ж точнісінько дорівнювала різниці між відстанню до сонця і вагою невеличкого апельсина, помноженій на 1,23798712567. Він довідався, що знадобилося цілих 60 років для того, щоб її спорудити. Йому подумалося, що загострити лезо бритви вручну було б менше мороки, чим довбатися з такою громадою. Тим часом у Скунському лісі Двоцвіт та Ринсвін взялися споживати камінну поличку з пряника і з ностальгією згадували смак маринованої цибулі. Далеченько від них, і все ж так би мовити з курсом на зіткнення, найславетніший герой дискосвіту з усіх, яких тільки пам'ятає історія, скручував собі папіроску, не відаючи ні сном, ні духом, яка доля його спіткає. Цигарка, яку він так вправно обертав у своїх пальцях, була на вигляд досить цікавою, бо, як і чимало мандрівних чарівників, від яких він перейняв це мистецтво, він узяв собі за звичку зберігати недопалки у шкіряній торбинці, щоб потім скручувати з них нові цигарки. Невблаганний закон середніх чисел передбачав, що якусь певну частину тютюну з цієї торбинки він продовжував курити вже роками, і зараз він марно намагався прикурити штукенцію, якою. Можна було б, скажімо, асфальтувати дороги. Слава цього чоловіка була настільки гучною, що група кочівних варварів-коноводів шанобливо запропонувала йому посидіти з ними біля багаття, розпаленого на кінських кізяках. Кочівники, що жили на серединних землях, зазвичай просувалися на зиму ближче до узбіччя. І ця ватага якраз належала до одного такого племені, яке розбило свої намети зі шкур диких звірів як захист від спопиляючого сонця при температурі усього лише мінус 3 градуси. Тепер вони розгулювали неподалік з облупленими носами та скаржилися на сонячний удар. Ватажок варварів сказав, то що ж усе таки найголовніше в житті людини? Це було, власне, те запитання, на яке ти повинен був відповісти, аби не втратити повагу серед варварів. Чоловік, який сидів праворуч від нього, і задумливо потягував коктейль з молока кобилиці та крові сніжного барса, прорік таке. Чистий горизонт в степу, і вітер у волоссі, і під тобою відпочилий кінь. Чоловік, який сидів ліворуч, мовив Крик білого орла у піднебессі, снігопаду лісі, справжня стріла у колчані твоїм. Ватажок кивнув і продовжив Без сумніву, це вигляд мертвих ворогів приниження їхнього племені і роду, ридання їхніх жон. Вколі прокотився захмелий гам, що виражав одностайне схвалення таких промов. Тоді ватажок поштиво повернувся до гостя, невеличкої фігурки, що намагалася відігріти свої обморожені місця біля вогню, і сказав, але тепер наш гість, чиє ім'я-легенда, нам скаже свою думку. Що то за речі, що людина в житті цінує, понад все?» Гість не квапився з відповіддю, безуспішно намагаючись вже вкотре прикурити свою цигарку. «Що ж кажати?» – прошамкотів він беззубо. «Я кажу, що то за речі, що людина в житті цінує понад усе?» Воїни довкола підсунулися ближче. Таке варто було почути. Гість довго і напружено думав, а тоді упевнено сказав. «Гаряча вода! Якішна штоматологія!» Який папиру к